Марія Матіос «Життя коротке» Видавництво «Кальварія», Львів, 2001 рік Читає Галина Долгозвяга «Життя коротке, щоб казати ні» «Здрастуй, це я» Односкладно і без тіні сентименту сказав у трубці чоловічий голос, який завжди змушував мене шукати Валеріану. Зазвичай після чергової телефонної розмови, запивши десяток другий гірких крапель водою, цілком спустошена і розбита, я довго дивилася на телефон, який, здавалося, ще вібрує від недавньої словесної напруги. З тим чоловіком ми ніколи не сперечалися і навіть не кокетували, але завжди наші розмови нагадували кориду. Чоловік у ній виконував дві ролі одночасно. Тореадора з двома червоними полотнищами і бека. Щоразу мені важко було збагнути, хто з них нападає, а хто захищається, і яка роль у цьому відводилася мені. Я жаліла Тореадора, який змушував лютувати бека, і ненавиділа бека, що навіть через слухав робив вже мене Тореадором. Якби я мала більше сили волі, чи, може, впертості, я б також могла здолати в собі опір вічної миротворці і відпустити на чотири сторони лютість власного бика. Невтоленні жаги до цього чоловіка. Але тільки зачувши у собі хід до нападу, витягала звідкись біле капітуляційне полотнище. І метаморфози з перевтіленням бика у миротворцю продовжувалися. Втихомирювалася від самого тембру його голосу, доволі часто не вникаючи у зміст казаного. Все одно всі слова довелося б просіювати, як наситі, потім робити фіфті-фіфті і ще раз пропускати крізь решето. Іноді мені здавалося, що наші словесні бої врешті-решт зробили нас сіамськими близнюками в яких переливалася і пульсувала кров нападника і захисника одночасно, і годі було збагнути, у кому чиєї корові переважало. Однак я так втомилася на цих виснажливих коридах, що іноді сама себе відчувала полотнищем, яким намагався затулитися чоловік Тореадор від себе ж, чоловіка БК. Він збуджувався і заспокоювався мною, не надто переймаючись думкою про те, що у цей час почувала я. Можливо, це хоббі всіх чоловіків – у ролі своєрідного прапора тримати жінку, тим самим доводячи собі і оточуючим чоловічу спроможність і перекрашаючи таким знаменом своє існування. А може, як і кожна жінка, я перебільшувала свою роль у його житті, думаючи, що вважу для нього надто багато. Все було просто. Ми йшли одне на одного з любов'ю близькою до люті. І лютували з не меншим азартом, ніж азарт пристрасті. Так, саме так. Ми йшли одне на одного, а не одне до одного. Наша корида тривала близько року. Телефон став чи не головною ареною невидимого бойовища. «Де ти?» Запитала без особливого ентузіазму, будучи готовою почути у відповідь усе, що завгодно, крім правди. «Десять годин їзди до тебе», – відповів голос у трубці. Велика спакована валіза ошкірилася з підлоги кольоровою розкритою пащею, як пащею невивергнутого вулкана. Я зітхнула очевидно так голосно, що голос на другому кінці стривожився. «Ти не сама?» «Ти не один!» З дня у день, як папуга повторює чергову дурницю популярний канал і, мабуть, не помиляється. «Я не сама. Зі мною на завтра квиток до варни!» зітхнула я вдруге. О дев'ятнадцятій двадцять сім поїзд номер 18 удаль загоркоче. «І ми підемо, до трави похилі!» сміючись перебив голос із телефона. Кажу тобі, десять годин їзди до тебе. Якщо їхати дуже швидко, то вийде дев'ять. Зараз я зрозуміла, що він дивиться на годинник. Майже ціла доба до твого поїзда. Вдосвіта я застану тебе ще сонною. Півдоби наші. Так що розкладай валізу і чекай мене на світанку. У мене дві години будуть вільними. Ти сказав, півдоби. Півдоби наші, а дві години вільні. «Ти зателефонуєш?» – перемовчавши запитала з безнадією в голосі, що могла би зворушити навіть камінь. Я подзвоню у двері. Двічі по два дзвінки. Я мовчала. «Де ти?» – тепер запитав він. «В десяти годинах від тебе». «Чекай, ще сонце не зійде, як роса очі виїсть», – послала на вздогін коротким гудкам чергове зітхання. Якщо цей чоловік колись позбавить мене життя, я подякую йому навіть з того світу, що нарешті звільнив від себе. Думала я, навіщо всі справді викидаючи з валізи щойно складені речі. Літні сукні, сарафани, купальники, косметики, парфуми, прикраси. Розкидане по кімнаті різнокольорове дрантя, яке я добирала з особливою прискіплівістю і ретельністю. Тепер викликало хіба що глухе роздратування для кого воно призначалося. Якщо лише один не обов'язковий дзвінок одного баламутного чоловіка змусив тепер ці красиві, дбайливо спаковані витребеньки літати по спустілій квартирі. Посеред шовкового і запашного гармидеру з квитком у одній руці і туристичною путівкою в іншій майже ненависно дивилася на червоний телефон – що вип'ячував свої округлі боки з книжкової полиці. Іначе сміявся сам із себе, а швидше з моєї змілілої враз рішучості почати нове життя. За кілька останніх місяців мої нерви напружилися до краю. Коли Куди бісправді чимось можна зафіксувати стан нервів, мої видалися зітлілими і спорохнілими, як довго злежені в землі речі.